أما بحث أول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسمين كل فآيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون دیرو جنو ہزارو سورته قناه سنمت کیږي نه څولې ختم پښه نومل نه سورته تهجيس کی تبلیغ ورتای او تسلی ورتای رسول الله صلی الله علیه ال رحم له پر ذکر د مصالح سلام سره سورته د دعوت شریعت تهجيس کی تبلیغ او ته صلی علی رسول الله صلی الله علیه السلام تا او تا مناسبت دې ده چې لکه چې څنګه زو دو بچاو والا یم لذاشد او چتولو عالم زین سورۃ النمل کنا فی ذین میاب او سلامتی مستفیانو مصطفیان کارو مذلته تعزيز ورکو دغه مثاله لکه دا ورسوه کینه نه نهابله او سلامته مطالعه ته تسهلی ورکړه چې پیغمبر خپلې دمو مصالح سلام ته وګورا څومره کړه او نيته सुरू وانځه مخکد ته و یا خاتمه د سوره نمل فهمه سره وا ذلت داغی حکمت او علت ذکر کو چې حمدن و خاون ذکر اللہ دے چه دہ حکمت خاون دے عطباء و دا نجات ورکی او آداء و دا علاق ورکی دا کوي قراری کری دارنگی شورت کی تسلی مومنان ولمدان و ذکر دا مستغفین و قال نورید <مزوري> خالص ازمکه کی وژاتوم او ازمکه وارثان گورځوم لقد مخ کی سابقہ صورت کی سلام علی ابادی الذین توفاو نیرگی صورت کی ونورید ان نمنا علل لذیدۃ سدیک لقد سلامت ہے اے اباد المستافین و جمال دارنگه احسان بو مستذفی نو باندې بجال مہمتا او بجال هی مول وارثین لازم الاشکرا صورت جو ہے سید ہے اولای سک کے تسریدا او کو دہمہ کی مقاصد دی ها ضرور وړاند مقاصد صورت کی شروع کوي ها نوکه تلك آية الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفعون بسرن الشروف وليد ابن مصاب ابن ريان عطوقي مصاب ابن وليد ابن ريان خبر دعوة إن كرعون على كل أرض وجعل أهلها شيئان يصدق وطائفة منهم د چې ټول هغه کار کړه او زموږ او کې اوښتشو یو آزادي هغه لرلې کړهو چې وړا دا کمزور سخت کمزورې تا داز دې په خوانې پروګرام دې خبره ده چې تفریقه به انداز وانګو حکومت کوو تصفیقات وو چې نو دې حکومت کوو وَيُذَرُّهُمْ عِنْدَ اسْتَابِ نِسَاءٍ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُرآن بِفَصَاحَةٍ ذَٰلِكَ وَكَثِيرُ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا نُبِيذًا عَنَّا مَنَ الْلَّذِينَ صَلِحُوا بِغِلَاق فَزِمَّكَ دَمِسر کے دانے ہدیات کمزوری اللہ وہ جسے احسان کو ونزلهم فإن كان ونزلهم الوارثین ذو وارثان ددی مسیری گزوم ورما کنالهم فی الارض وندیه فرعون واهمان وجموع ومانر وماکر می اندر تدبیج پوری بارات استحلال و آغاز شروع ہوش دا شروع کای و اوحینا الہ من مصار نشر شروع إن قامك رامورد نساء الله تعالى تشتئة واركوان سيبيري بدأ خلقه في اليوم ولا تخافيه عن الغرق ولا تحزن على فقد نساء الله تعالى من تخبله فإن رادوه إليك وجائلوه من المرد تليم سلويا خبرنا لعن ذا قلت خطه آل في ڈانیانو ڈیامو که ڈاوائی که لقید من دلشیوی که وی لام دا اقیبت تا پارا دی دا دید پاری رواقی سرسی دا دید پاری دشمن و غمشی دا مانا غلق که داو کیگی نم فلتا فتا کراو دی اقیبت انجام داده انجام دادشیو چه دهید فارد به دشمن آغا میشیم دید دا لهم در عقبت در معنی نداشه قلد قد به هور اوی شست بین مزاد ترادن و چه دهید فارد دشمن آغا غم آو دشمن سر رخی بینی رخی آو دعوی دیل دشمن آغا فراعون ولزامر که هغه هیڅ نه چتا نو آسیه چوه نه هیڅ جا کا نو فراعون سزا وا اودهي سره تعجي او پر الله پاک زندار ام مسلمانان پر شا شي پیغمبران او عزت کړي له وړو پالکیو په پور نو والي کي الله غنږي داري و ځا پر سيږي کي په وله وقال تمراض فرعون قرت عيني ولك لا تخفوا هموا وجل اساهم ينقاهن على تزهو ولذا وهم يرسلون واصبحوا كاذ ام موسى فارغا ودي جو معنی کی رو اب بغذا مزاج القران من الحزم لئن ما انه لم يخطل دا نو وجيغي نو مړكيږي نو عارفه شود شواذ ديږي د هوجن لئن ما ه ترجي هي اله قام او باج وای چې لا معنا مزانا کنه دغه سیاق سیوا سره وا اصبحو او هم موسی فارغا وګور دې دېړو دې موسی عليه سلام دې بيصبر شو وار خا شو وار غم کل شائن ده ارش نه شو الا من امر موسی مصار مغاز موسی عليه سلام پیغمبر دې وا دې هیڅ ديما نه کا او بغاز نه او دا خبرو سالخذکل دیت انکادک لطوبی دی جیلی لولا اربتنا علی قلبها او دا چکاروالی کڑا یا پتوک او دا ازمابا چیز او دا معلوم او با نیسر ای خداو لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المهمنین چیخی مجموط شیخ دا معنی درست کرا سیده دا او گویا کہ وہ پالہ سنن الہندہ میں منوانہ ولن مختل او قال لم فیغرق قرتابین دا خبرہ کڑی بہرم کڑی دا نور مغذی القرانم کڑا او ذابلہ معنی ہے یا تویرہ جی مجہ سر وقالت يوسف يخصي ورقصي ورقصا خصي اسرهم وقتغاي غيري برقران معنا کوي ولبا صورت دي هي انزور دندلر نه دي در کول فدو واهم لا يشورون به کنا کوي دچداي خوريا وقتو حرم نا عليه المراضه کله نن قبل مونږ بنتلو په زبان دل ورو دلګ نورو خو مخفي دې ته تحریم لغوی وی حرام او دلا هم عاشق په زبان حرام و غیر حرام دانشته دا معنا نو فقال تحل لكم على آه بیتی یکنونه لکم دین جوحانا زور تووی آیاو خیم تاستای اکورو علا چیزی مداری با کئی بذی علک افادت با کئی لکم ستاست و فارثمہو چیاراوا تلکو میں نیا ویرے نبیو سبل غم سے سب جوڑے لکم دکا ستازو باکیلې او ستازو علمدار تاسو له به حفاظت دی و هم له ناسعون که ارفاع ويني الله پاک کوئی ور فرزاد نه وی لو اني کی څنګه قرائن نه والا صحه نه و نعلم ان راز الله حق ولكننا ترهم لایالئ ار وازه شب کړی دا واه خپل دارونګي لأنه يجب أن يكون مدينة عرم ذوالا ورقا وكذلك نجل الموثيني ودخل المدينة خطارقا على حيل غفلة منها لغرموا ووجدت فيها رجلين فيها وكذلك يختلون جنجي هذا من شهاتي داريوزة دادقالنا وفل إسرائيلين و هذا من أدولي داريوزة استغاثه اللجی من شیدی علیللجی من عزویدی استغاثه اکلا مسالی سلام تاگه علی اغا سریچ د ده دلنو فا اغا سریچ ده ده دشمننو پریاد اوکا تاحت الاسفاب استغاثه جائز ده نا معلوم صاحبه بار را ترواز شوه او بر را تا قلم را تا جواز را تا یہ دل کے انجام کا تو ایجادم سین کی چیز چاہتے ہو اوپر اتا وہ جیسا سما صحو النجی میں شاد کیے کاث والاسفاح ان داد مطلق یا کوفر نہ لے گا سنی کار پای کی فرض جو حرام نے نو خبر راون مال پیر و صحوا ولا کاون ولا الاسم ولا رضوان اوکه همسا مثاله ساته پته و چې داالمان دي او ت بل کړې ولې داسشن ولې و م کووه نه زه ولا بس په قضالی م را حال ویل خ م عملې شطان دا د شطان خ نه هو دو میل م دمن ګمرا کون کې کارا په دې کې رواسي معنا کوي يهوډيان چې شاوګور خپل مثال السلام وي مهازمنامه سياسان چې څوک سياسان کار کوي نو هغه ګناادار نه څو ګناغاري د پیغمبران غنا کوي کړه لګاوه کاټل کړه انا هو عدو مجل مجل مجل شیطان مجل لے بایوانی جیزے کیوا ہے خوزی بمراک نمتانا او قضانوی قال ربی انی ظلم فننفسی دائی ونویل او دائی ونویل فغفر دی فغفر لہون انا هو الغفور العبیل او دا خبره زین تا ندار آگره چی پیغمبران جرم نکی دنانه کن خال اول مصاله سلام هادا دا جگره دا بنیسرائیلی و دا قبطی دا عمل دا شیطان نید دا نزاد دا دوار و ترمنده نا عمل دا شیطان نید او یا هادا دا ظلم دا قبطی تو به دې س라이 دي باندې عمل وشي تا نو نو او مو دین مو و زذ دو چل کړه کوکه هو مشاع هغه مظلوم فریاد کړه دې زالم په خلاف نو چکل مظلوم او ظالم دواړه تبسه چل کړي د مظلوم تر دفاعي بقای کبه نه کوي دا بفرضې پتاو کنا حرام وایي لو زهو فرض زار کوي به وقص دا علي جار هوا او غیري علي جار هوا بل دا سړي مسلمانو او کافر بل جار حرب او جار اسلام دا ز کوي خاذا مل عمل شتاه نو وغم دي مومن او ز اول و خار ربي ني ظلم کو نفسي څه خبرو از ما بسته پیل و ماته زه گی ما تزیب پتر چاله سیسی چال سر پیل ورک مدابر احرکی دستگیده سبید دوگا خونو سندان خونو او بلداری دکم بزان سره زل مکو سی زوست ناقلاره نش وار خطایم داخل وزالیمان دیز آخر نکلی لیسو دل کل مقانون داری چه کل در باگی مصیبت د دنیا او دا اخرت دو دار راته ز استفار کو داړو کې دا زرو دي حجس کی راضی لا یغانو علی قلبی زمات پر باندې تکلیف راځي نو باستر اللہ ہم بل حجس کی راضی سوی نہ مرتن ایا کرتی ذ بخشو واړم یا شان کرتی صحابی وہی رسول الله السلام الله مبارک او قضیدا مغفرت او ای ورنه دې شو مذاتين او غوغ مو تکه خوځو مغرب الله دې غفي وتب علیه ان کانت کواب الوفو رب غریلی وتب علیه ان کانت کواب الوفو مدار استغفار وای او لو رسول الله صلی الله علیه سجرم کھڑا لا یوغان ولا خلوی داوی ودا دا چې ود دا خلق او اثر په او پاک سي رواني دا کیږي دالکی یو ارتا دا چې غمل چې تنگ شي کفشې دسی غوسه ستوار سر نیوست د استغفار لکه څنګه چې جرم کې مافي زارنګ ته استغفار باندې هغه داې د فار باند هغه کو خلکو دجررم په چې عغااب سړه او تر را ځي هغه هم ب ک غانانو د ختل دي عس ک راي نو د مثال سر ژړ به څنګه خفه اوس د ظالمانو په لاسې پرې تهقانانه جوړه شو سړیعمل نو هغه به داوي چې ربینی ظلمت نفسی فغفرلی و غفرلی و آفت و تعالیٰ بخصوش کرے اذا جاء نصر اللہ والفتح و رعای کنناسا بیت قلون فیدین اللہ اتواجا فصدق بحمد ربک و استغفرلی و دخصوش بارا دخصوش والغوانی خلق دین دالاتا دلی دلی داگلو اللہ انزاد پڑے گے مدت جرم پڑے صحاب دې هم زه رب څخه واستاو ته وایم استغفار ذل ورکیا ذکارم حدیث راجی چې به ترین سره په قیامت کی هغه چې د ذکو عمل نامه کې استغفارږي دی هغه آخرت خبره شي او ځین چې بيمن راجن دي څو به ترین سره هغه چې دغه په عمل نامه کې استغفار دی استغفار کرا غاحت و خوشحالی زیاد کرائیجی ایجز پکے نحیط زیاد کے استغفار کے زیاد ایجز دی مو اللہ کالش کل غفران کئی نو کل کل آغا خط محوکا جرم چیوی اغا افا کا ما افا جیتا ہوئی افا تیت کی آر دا هغه چې له تشيي کله شویلې دا ګناه ختمه او غفران دي دوی چې فرغته رواقي صدق او رجوع کوي ان هو والغفور الرحيم او ضمانانو د چې موسی عليه سلام ووډ بڑا ګناه کیا ته نه بناي کړل پکې لې کړل غاره هر کې کافر او جنه په ځای ځا نه هر بنا مرکیده مرکیده بند تا قضا آره او مظلوم اخلاس آو قال حالا من عمل شیطان قال ربینی ظلم تو نفسی آغای تپدو ولا هم علی زمبن بذیکو مایا بوج ما دی ما نکری دی ده غط و خلق و دادت تیزی که دا. تا حقا دی وزیر ایم نورنا را وای ز سره لیکری نورنا نور نور نور دا زه وخت سره روان خبره ده زالمانو ظلم زالمانو ظلم کیږي داو پتاباندي ظلم کوي نو توه جان توای نو الله عمان تربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك وواعدك مستقاك اوزي بك من شر ما صنعت ابو لك بالنعمه قال اي وابو ذنبي فخر لي فانه لا يقدر الذنوب الا انت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يقدر الذنوب الا انت او سيد الصفار او ذا ذا ابو الله ان هو وال ما ته پ بره دوا غوا اوفا زه دوات واړه الله مدي زلممته نفسي زلمن کره او بیاذاافته د بس ساتې و سر ژرو به اان بیافقل دي مافرهسم م نمدي کا ددي مستقدي یا نیم, نیم. ما کره کړړي ده چې تم دقې ولویت او ربوبیت او استقام مقام او استال ورکیا او استاف سرا غم او استا میراغانی از دا کی زیات او لافت لی من عند ک عند کټ گیا دس کې بغیر او ازانه کوی کی هوا دا یو جوړ او کې نر سلاغاله چواته فرغو تانګل اوت ای وی وی باچې او باچې او وی نی والو سرا قال رب بما نمت عليه ف ولن اكون ظهيرا للذين دعوا سبرا تھے ان وہ کو پانچواں خدیب المدینہ کے خائف پر یہ طرف ابو فیزل نے جس کان سر او بلانس کیا زود نسکتے ہوتا قال لهم صالح لك الغي و نبي اور وہ جس دا اغا دو مسالحه سلام حقو چو بائی دےوے چونو بیام آغا تَفَّتْ او مُسالحه سلام دے چھة ذالم ده اغا فت کрасی دے کچه آغا موڑار شو گم ہو و چو دابن اد Ham به اوچہ آغا شاگ آغا ترعان اکوری دی دا دار زالمان آغا تَفَّتْ او مسالحه سلام دےتالا كرابی ہے شوی ہو نو فاغ کا اغا تيمنیسیت کا او د ټول مرامز ایسا کرځيږي زاته نه کېږي نو هغه او ځکه ویری ده چې هغه ته پیړې دي دني وا فلم مار ناراضه یې